Çojni problemet aktuale të zgjidhim së bashku. Problemet aktuale të zgjidhim së bashku. Kërëmë prema të ndërërat e gjustë të radharëmanë. E ja prapër fillon e misionin, problemet aktualit në gjithën se bashkë, me shprejtë si të dëtë, dë dërë, të të dëtësër. Ashtë të bishe në qende të vëmejgjes, pasiqë në studio kemi musafirë, vë gjakup a sëtëtin njëheritë dhe dhe të të tia, të bënë, një një argoles, të ja ima, të e, të të tëtështë, afer një muaj së musafirë, për posë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe të shkama, aktuar e shkjale përkazin Rete, e ma dhe jetë një ashtë dhe e hapur Të mund të përshëm i kërishin nga mësënduishmet Për dhe jetë sa që gjithë të rizma së tepëm Jë interesojnë dhe ja, o zhënë e kemin në studië Mishë dhe ardhe dhe dhe dhe Salamu alikum, wa rahmatullahi wa barakatuh Qëshmi e së u jetëm në studio Du pellut Allahu qëllë dhe gjeralu që Emisioni sa omës të kalën mirë Edhe në të një hajtëm k ati ku janë të jenëmi, e në të mëndonë gjithë dhe gjelar u që në këtë mision, tjetë të fëmanë, për të gjithë a thonën, që që thamë për hirët të ti, edhe për shkjellohet tema, dhe cila përtajmi të aktuar në lidi me i badetit, më të madhë, përritin më të madhë, përri 5 kursëve të islamit, haqit, i badet për të syrinë muslimanat, përri anekand botës angazhorë, meni mënihër të veçantë së vitët tjera nësivet isha Allah, Allah ju jelë jelë, musim të muslimanë të jauë bëlletë të jauë bëlletë, të jauë bëlletë, të jauë bëlletë në mënë thondë. Me parëshendetë në islamu të Allah, të parëshendetë në djë djë juzitë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pacha, mushira, Rahmet begatit mersi qoftë Allah qofshim me gjithë mirës. Inshallah, Ramile. Ja kënaqem fëdajini, jam të dhjuhti, yfun, just, një pra, në të gjithë djegusë, se emisioni është atraktiv, kontaktivi, pra mund të inkuadroro nëpërmes telefonit ton 27726. Kurse për ata që janë dendën me vendonin jashtë Maqedonisë, 0039 901 kodi pra, 27, 76, i Moneuz dhe numri për 27726, i presim menjëherë në zorë që të inkuadroro dalë në pjesën e çështës. Sigurisht, më të interesojnë, më në fund do të bëjnë emisionin ton më atraktiv ve më të pasur. Pra ne me ërëse tema jonë është sonte apo propozo saqë im përgatitur është në fillim të emisionit për di lumë vajzë të shfare, i ba detyantë me zgjendje ja, ndërmëtarë, formaletatis, në yave mund të zgjidhë të më kë që më tema. Drityshmë shë, edhe pse jemi tani shtëtë ditën në një situatë që dashnë jaftë shtuar etj. do të më jaftë aktuale dhe ka pyetje që ndryshme, citet dorëta presim zgjidhje, por ja sonte mund ta zhvllojmë një bisedë, icat besoj se do të kemisë kohë për të ditë gjithë gjërat, por më fëndim para për hazin dhe ronaus. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الله الذي لا اله الا هو جل جلاله والقران الكريم صدق والله على الناس حج البيت من استطاع الى سبيلا فضل قران كريم نهايه جتر ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا موعود من العالمين فيه ايات مبينات مقام ابراهيم ومن دخل الكعبه كان آمنا تفضلون من فئه تذكروا قول الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا Shpia që të për eqëllë a uvohën në tokë për të ufalë Allahu Jellë Jelaluë për të luëtë atë, për të ibojë badet në mënirën ajë që shkër në shiqë e rëjë që të të për rësitë për shkërë që ajë nuk pëjëtohën në mënirë qëtër për mënirë që të mënirën qëtër për mënirën ajë që të dëmë a shpia eqëllë a uvohën e qëtëti në falët, në tetu dhutët, koronikrimet e përtonë se ajo shtëpia avu në kërë Ibrahim A.S., mendimet u gëmohë e ndonë se a shvu para, në kërë ademit, mendimet kjerat u gëmohë se e ka ndërtu me lajket para ademit, më rëndësia është se shtëpia parë për i badhe në tokë, a shvu ati kërë shtëpia allaut, ati kërë shqabja të më thonë haremi në mëka. Fajit, Aktivitetet të cilë u krijë edhe në kohën e Njërozës edhe në kohën të e Xhaqut. Në kohën e Njërozës ne monieram të ndosnim me Allahu, të ishim pajtuar. Kurse Allahu xhalla zelaliu më ardha në islam me tatën. Nuk ka ndërprerje, por rregullat të cilët e shohën, i të cilët i shohën dhënat e, e ato bëhë, të kohës i me jahut i me jahut i xheriat, edhe vuren rregullën e vet të bëhësh në atë mënyrë siç dhet sot. Resulllahu alayhi sallam ka në soket e di, midi qëri në një vitë a ishtë, e bëni hajën në herë në jetë, a ishte hajë i fundit, a ishte hajë i parëja të i, gjithë se i një haqë, e dhejë, fardët, kjesët, e hajë qështët e a i bonit, i bonit salabët në të të të, duke për cilë imë të tishtë, së si për jëllë në gjënatë, për i fëllimit e dhe i në malimin e hajët, dhe më në funë a i u thë Këllu anëni menë, sikë e kom, merdi prej me më njërën e i batetit që po e bëllu. Açësut që po e bëllu ne? Banë edhe ju. Pra aji, aji sëllatë e sëllamë e përën e përën e vetëm një haqë, aji ishte haqë i parë, aji ishte haqë i fundit, aji e ka e minë islam haqë i lamë të mirës, e ka e minë haqë i fundit, se ishte i fundit në të vërtit, e ka e minë haqë i parë, se ishte haqë i parë, e Përkjet, fjallis, haqsh, në saktësi. Kjo vënë nëpër disaviatë shumë. Përse përket fjalës hajj në kuptimin gramatikor dhe gjësor dhe fetarsh, ka më shumë një në kuptimin e në kuptimin lingustik, në kuptimin gjuhësor, etimologjia e fjalës hajj, këto ndot apo përkthehet buqfalisht në fjalën tjetër arabe, e cila do thotë ziyara, vizitë Mirë kur thot shaj, kur thot namaz, kur thot sala, kur thot dua, kur thot ezan, kur thot thau, këto fjalë lutjime kanë kuptimin e vetë gjithësor. Mirë po të drejë, nuk ka storpërçelim, pa as përçelim vetëm me ditë sa ka kuptimin. Të nea është përçelim kuptimin terminologjik, kuptimi i sheriaut, kuptimi i onës fatore të sezonë. Hajmë ju do të vazhdimizim. Pra, të pasojmë ndosë në vargj ku të kësaj familje ka çka e ban vizitë. بفهمها خير تصدق الحج شرعا هو زياره مكان مخصوص في وقت مخصوص بنيه مخصوصه ما بوفيزيت بل فيزيتو نيفم تكتعوا لا كوحه نكتعوا بنيه تكتعوا ام نيفن له تكتعوا نديت له تكتعوا بنيه تكتعوا هذا جواب Pra tetërkun nuk mundesh në kët botë me u bë haxhi për vështë ndërvë. Të u pevaj një edhe u bë haxhi për Allahu xhël xël xalukrani i hedh i caktuar. Të shkojmë xhade vendi i caktuar, edhe të bushoj ditën e Arafatit me xhëdë Arafat ko i caktuar. Pra haxhi në xhul, në xhariat, në në anfa, në onë fetarë të binë kupimin fetar, do të sapo vizitoj në vend të caktuar, në ditën e caktuar me qëllim të zakrua e to faza për çelën kjo do të thotë fazën terminologjike dhe elektrikë të thjeshtë. Do të thotë pasi që është një ndër i baterisë makrore tishtnisht me siguri ai ka elemente vetë fazë të njëjtë dhe më laku mund të nisë tani në shkurtë. Në pikë shumë të shkurtë hapi ka transformator. Fazë i parë, hapi dash. Veshja jerë op di haramat. Kushtazhëgjia, kujt qenë këto të treta, këto të treta ç'i thua vesh? ka vend të traktuar dheri ku a i këto mundet me, me i bajt a i vend e ka emnin dhullhuleife edhe në varët se prej këtëlla onë vjetë gjabe janë 5-6 vende rast gjabës prej gjitha onëve ka vinë haqitë të të la onë e ka vendin e bet dheri ku ka drejta me skuta i hram nga pika onë e veri u të kërçkoj vendin e ka emnin dhullhuleife një vend e ka emnin jelëm lëm një vend e ka emnin karnën menetit Një vend në kajnë dhatër e uh, rëkë, këstu që rëkë që abësë me disa nërmanë që do vend në janë përkime ma afer do malak. Po, nëmëre i ka sëpoj me vend në kajnë në dhullë hulejfa, dhe ati sëpoj me të robe, ati i hekë me këto edhe i veshme i hraume. I hraume dhe në mële është një robe të bëharë dha, edhe kur të veshme jata, i atafë, asë një që të së kemi veshme, për burat vazhdo nërmanë për qallë kur vesh imramin evojmë menjëhet e pritni në nifaz prituni po nifaz konsidero e vesh mi imramin evojmë një ditë edhe them labej allahum mena bejk labej la sharika la labej inna el hamde wel ni'ma lek wel mund la sharika to prituni evojnë nifaz to thot kur ti e arrit to konsiderohet se nifaz to haxh te kemi kryer qfarë di i i i që jetë farzi i ditë i haqët edhe i farzi i tëli përshin në vete qitë haqët është tëndrimi i haqët në haqët në kohët të këtuar në ditën të këtuar në tokët Arafatit në tokën Arafatit ka thërë së Allah sëllatë salam e në haqët haqët është Arafatit do të thërë që në thët haqët është Arafatit haqët është Arafatit do të thërë po arriti muslimonit del në rafat mell kone të këtuar edhe të hindë vendë më rada kufive konsiderot haji edhe me qenë, se vetëm ni no minut përshembl qëndron ta, të më thonë djetarët edhe me qenë se i pavet dishëm në rafat edhe i pavet dishëm në no rafat prej dili përshembl unë vetëdien, prej vahapët rafat, rafat, rafat, rafat, rafat, rafat, rafat, rafat, rafat, rafat, rafat, rafat, rafat, rafat, rafat, rafat e hadhra rafat ka fazi di biha fazi di di hadhri etjli perfim mazat e di hadhri fazi trete hadhri as tawafi tawafi njabet dit e bayramit kurt kthejan haxhin trete rafati diten diten e pavramit do to nade bayramit atër natër e barabit në mrabje, e falin aksham në rejësien të vërnuar në mëzdelit, në, mës... në vendin i quaj të, të mëzdelife, edhe prej ati pa është dojnë, natën të bujnë, të flenë, flen, si është vajgjit të flenë, që pas mëzhebik tërë, edhe të thejëm, prej mëzdelife, bëndjës, mëna, atë mëna, ati ku o gjujnë qëjtonin, e madhë, është vajgjit, edhe prej ati, Rejëvin haqjit Në qabe, hegin i rame normali Për e të nflët Dhe evin në qabe përvevot avakët Kita avakët të li bërët të bërëm Ashë vukërë Ashë falët për i falët e ve të haqët Ashë falët e i tre Për i falët e ve të haqët Taras dhe bëtërëm Si ilga e haqjioz Rësë qabe së të të herë Për të konsidru në një talas Së të të herë Duk e lo në qabe në në onë me majt tati kakraj majt duke filun për e gulit gulit zi i gjennetit e duke marun të aj qëta të herëm e ki bohët njëherë e njëherëm bohët e të të të njëherëm e dhe njëherëm bohët njëherëm bohët kur të alon qabër ma në shpia në shuajib edhe njëherëm bohët të wafi i të li bohët mustajin bashkë Shuajit, e dhe saj e ka vetëm atë tavaf zatim opor, s'ka në vojnë që tërme bërë atëm, këto e anë gjithë se ato që i, i praktikonë haqiju, me dhe me prejashtim nësaj gjëndë kohë ma së katët dhësë ditë varabin të qini me bo një umra, normal se edhe umra e ka tavafin e ve. Këto e anë gjithë se e më të të gjatë kohë së dorë me bo tavaf në filen, a i me ose edhe kohëla qabës, rrëqabës, tavaf, cëli ka shumë apre, se vopë, era mund ne ti kam mundsi tash e shëndosh edhe ka mundsi po shem mund ndonjë lëndina tash smut pa problem mund te bova edhe trok po fardash tavafi i sigonte drejerman pra ne apo kthemi po toj hadhin kontra falldin falldin po ne hardash me serio me me le bekalla me bit me xhni tdrin me ra fard goda saktuar ditën e traktuara shtarti krison i vajit edhe tamam fit ditën e bayramit as shtarti drejta sopra isheni për kështu admiratëse të ashtuçi. Kur do të çoparku largomë iksen biseda vetëm rreth asaj elemente. Që shumë gallës se këto në fundit viteve të fundit kemi dëgjuar nga mosilana Tan në qanjar tonë të tjerë se ja edhe më drejmor parë situata se jo joja sa është tendosur politikisht, por edhe ekonomikisht, edhe probleme të tjera dhe është shoqëtarisht me sipas atyre se frajti tani nuk e ka më konç apo status shkakt bëhet jo aq kalisëri mstadën e tërë për të ardhmen. Ja. Ja haji është ibadet individual apo i takon njerëzve tjerë të pavarur? Donc, jo i takon. E korkon Allahu Zellazaluhu. Jo bikon të pavarur musliman haç. E këto fara ska lidhje me atë se kanë një gjendje të cëpin, e tash të lavh hajin pavarur se donjër janë të familjaru. Donjër janë të varfë. Kush sot këto? se kjo situat tash në të cilën jemi na ashtë njërë të lije të hagjit për shkëtë për shkënzimet të hagjit ti si hargjohi në vendet tjera ashtë një i ti menësër ashtë ashtë i menësër saj i sili ashtë i shëndosh edhe i ka kusët me ajgjuru Ramazalin edhe thotë dur për angër se dënë svital për ajshin ishtë ndësfut për ajshin Ramazalin dhëtë me ngërdojnë se situata për elikë se dënë Po dashëm nga ushtrimi. Si pra, asimenc. Hazi as i badet, të cilin Allahu xhallajelahu, e li drejt pasanikëve të cilët i plotësojnë kushtet e haxhit, bie për, për të plotësuar haxhin, çdo kusht të vetë. Duhet të pasë parë në shun hax, edhe me hax. Duhet pas të pasë fam para me zonë familjes dhe të flesh. Duhet të pasë para, nuk do pas rruga, do më çençel, do më pas shtëpi, do të pasë rreze shtëpi do të me pas një jetë, një jetë me të që bepwas... me shkuë, ja një përshemëvëllë, si që e në hajë me anje, dhe musë fërë me anje në haqë, aeroplanë, do të me pas një jetë, do të me pas në spinë, di që e të meskuë, do të me pas viti këla, anje, apo kërë, apo aeroplanë, dheve, di që, kërësë orë këpërë, do të me pas një jetë me shkuënë, hajë në se jë lërë nërmërë në kërë në vazhë dhërë në pra Se nësa i do në më i këtë më i bo ato vazifë të ati në kamë, se e nuk i kamë kësëblisë e falë, në në du të më, më, më i bo nëse dojë. Dhe për qëjërët du të me pasë mjetë. Me qenë rruga qëllë. Me qenë i shëndoshë. Me qenë i spundë. Këtër kushtë të se dhe të i blësërë. Individualisht një në i prej njerë. I blësërën të kushtërë obligohët haqë më shku. Pa i interesur fare së së se se arë situata. Çifte privilegje i lajë ka një farsë. Çfarë do të thotë fjala farsë? Kur ta kuptojmë çfarë do të, të thotë fjala farsë, ne e kuptojmë se hasme skua a, a a a a me pa para me, me bëni në disa çendra profesionale. Fjala farsë do të thotë, nëse e paguash, nëse nuk e vande ndonjë. Pra, çka korancojmë, ndonjë sekret. Nëse unia pa panik, edhe kam obligim sipas kushteve që nuk kanë bërë shumë shkollë hasive. Edhe nuk shtoj për nikakë, çeto ti duhet zavent, më haqi më disha. Unë dënodhëm pra. Kur dënodhëm unë. A thëta i varë frilë, mosë dënodhë në këtë se ki, për këta në shërën është, këta Allahë nuk jam e parësishë. Ka thërë jo, ki e la farzim, e la obligimin të thëllinja, pa të përën bon e farz, e la parat që takë mërë i të ndërim. E nëse e banë, e në e ban, e kërin, johërë, vërë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Edhe përsimëtore të për i kem qarda se nuk janë gjonët tishtë, tishtë, nuk janë gjonët të lidhune me atë e si lidi, si lidi, si si si lidhë i njezit. Nuk janë gjonët, nuk razon gjonët me atë e si si razo i njezit përshemull. Eh, si të atë e përshqirë, shtarë e shturë haqë. Nisë ojë mund të fjeshtë përmarë për si verë përshemull. Shumë i seshtë. Më sigurit se të kështë Shqibri, për dhe shtamë lidhë, ka mujtë marë i tër të Edhe do të shpun haxime të kësaj faze i kam ofruar 3400 dolar apo tash të shumë bardh para, leshën haxh. Ti do të shfus këta, aqarë më shumë më thanë ti. Më shon haxime në situatë, asoj të ndofu, edhe ato paratë tua po na pra, duhen për diçka. A është mundur? Po, po, nie ne pritni vetë ne do të shkuim jashtë rrugës sot po. Tro, mos i kjo po, a shem njëra çete para më. Shqojmë e qëti poja, a që no si do <laughs> no! si një pojësjetë dhe mundë. Cila vë është ajo? Nuk do ton ative që i pojmë punë, nuk do rëni urt të li sëpojmë në ngaqët, nëzë bani problemë. Gjurë nëzëka, gjojnë. Qëtë nuk këfësi e sëtë? Qërë nëzërni urt të li të apojmë nga që në ngaqën pasër njësë? Për rëjati, nëzë bani gjurë, që ta shkuam a që ta unë, nëzë të bësh Jo, kaç këngëni se më parë si a sheh ti stop etj. Ai zafon është raund i pasuar për mua. Te thoni po thënë. Tash e thon drejtë se thonë, li të të ofik të karrë dhe tash li të të punim fal. Edhem drejtë zëvëll. A ka sens diku s'me dalë rëndë mi don filorit ai. Mos të më fal drejtë se aty bërecit një mistrafi. Njëri vetë çmëll dhe vargu njëçit u shtatqi. Okay. Situata ajo ka sh për mua fal, është një gjë i, i mërzal. A ka mundësime përbësidu këtë? E së në të reka së posërë, reka ka vaktit. Dë të së, kej gjërët tjera kanëra, kjo e ka korë, kjo duët krim, për tjera për të atë në selam, ka zëme që të punë që të pate, këtë të ashtë i zëme. Dham selam, selam alikum aram të Allah, selam alikum aram të Allah. Qëta u më përra vëreqit të të të i filon? Të, të diskutojnë, në diskutojnë për afer në qëni për këtë dozo do tan bi direktyor beslam besedok ato do qon tu islam pra po shojme haç po ndrim haçin avetikan paponia dhe kan tas kur dvi treni haçet apo avoganika kan ato te bado nit shu bisedo mosale se po qeshen ato en paponika do porçar kan shojme haç te avoganik mezi se ta bonin to bato ma to bisedo me haçin mire kur sa ke azul me bisedo aket nas ballay dabut evomir që çeshtim çik kemi dash monumentalist po shem edhe liqes devojë devojë Allahu politike dinë çu ka falëgja YouTube e wali orla ne historinë me pasunin e jugor ngre tre një argument teknologjik dhe vëketim tendru çu bë do të jona apo jo dhe këta se po vojm këtë njerëz duhet të e bin pak pa dëndë ndërstamërisën ç'shtoj ndaj dinë ndoshta çu po këto njerëz në rastet më çanda mundohen më bin njerëz Jo të se me, me njërë hëgjim për ta shpënëzun një qëtër dhjo, apo për ta, për ta ushi një qëtër problem, po këto e kanë përqëllim njëzit haqëmis përshkum. Ja për nështë nukës të vejrë dhe i përqëllim. E kanë përqëllim njëzit haqëmis përshkum. Unë dinjes, të cilët janë, kam qënë të interesurumë gjithë mërë për këtë, e si do mos prej vitit në allajtë e teknina, unë dinjes, e e studio io io io chiarissimo un po' ma argomenti di yes se per mundo me bin dikallse mos me fun hacte kto forzu me bodur per qe te them qe i racilja no rendo se sku harroj mishute deramu prante del bu do sa duke kanse a mos kula ajo mos mos a moshi ke problema responshivi po e kan per celin na hazne skolu Ja, pra ne si duke të me pika të shumër të ashtuarë më vaksuar lidhje me këtë përgjë që pra jishtë të kjalla për haqin edhe është përgjërë që ka vëndë pra bisedodhë në temat njëre dhe është bisedorë më parë shumë pra nëhetë përgjët dhe njerë dhjusës të emisohoni është kontaktim një të kvadronë në telefonin 276 që të i parështuar përgjë që mështë të e përmi një të shenatë qërë ku se këtu ke në bëgëtojën hajën, në gërën e sabapër, në shërën, apo, hajën e kablirën e vëtë për darim shtërstive. Zatë pëngese që ka së mundja, pëngese rëgo, së kufirit... Kënë pëngese të për për për shikurë, në dërshëta që e rëndojën hajën e farmonire, a jështët e sabapër, në dërshëta vëtë në për shërën. Normal, normal, që që që që që që që që që që e muslimonit i fshin gjunohet edhe i shtot sëvapë edhe thera kure hin muslimonit kom i fshin gjunohet edhe i shtot sëvapë të ati e ta shpra kur krasojnë se një therë e hime në komën e muslimonit i, i, i pakon gjunohet ati edhe i shtot sëvapë po një pritje me një kufin i dhët dit një pritje para një ambasada së përshembol të jau dhe i të mirët një vis një smundje në haqë un 4, kur kam qenë në autobus të një hadim, prej kumë anove ka qenë, i smur e lajnë mas haqën të dheqë, kur e dhe më kdo. Ka qenë smur për e kam të ditë, në lëftë. A njeri prej kufinit, prej kufinit, eh, prej, kufinit eh, posa shri, prej kufinit jordonit, në hirën e jordonit, i stiri jordan. Danë kohën që ka kanë qendru në haqë, haqën e ka bon së pitatë. Tanë kohë që kanë qëndru në haqë me dinë, tanë kohë që kanë qëndru në me këtë qëndru në haqë, në nërë fatë, e kanë që shkete me këtë në ambulansës, vërësitë të që kanë bo, vëndasit edhe e mikrina, te që mundit që të kushë po që të kanë me krinë, e dhe atë dit që kanë rinë kumë anë ofë, të më haqë së në omërësion. Edhe këtë qëndru që më neve së gospë, me pjot dërinë, i pjot d që ka qenë hashtë. Ki njëri, me sigurit se se vapët një ka më të doja, se unë përshemën që ka më qenë, kam qërë bëllën. Unë kam bërë se vapët e mi e më shërbim në atë e në këtër, për nuk ishën qenë një një në ati. E në si ajit, tashë përshemën me një njëri, për në si ajit qërë e qërë, qërë, qërë. Nuk ashtë njajit, ajit aj, që përshemën mundot, me një kuf Mu ka shë një ajë në haqë, ku shpoj ajë njeri i që ispënë, edhe ven, edhe ajë që ispënë edhe i hun përë. Plak, këtu të nërë është përndome, sëmë po sa e që po vjëlshënë. Asë në të që vedhë, vinë prej jarët organizata, për me vedhë parë në haqë. Asë në të që mi, do në në dhejët përçim haqit i hunbin përë. Në dhejët përçim i hunbin haqit përë nukësojnë i humba po pa e para fjollë që delë bregujë me vjellë përskak se kjo e vjellë me këtojnë këtojnë në shash edhe përta diskutohet në pazarë për shemblë në pazarën e gjelëbër më shku, të të nëzëmo të të rejtë edhe me ndëqurën a dhejt se njëri kja vedhën para në pazar një një orë a di më dhejke i bin për e gjepi që është i bin për e gjepi atës Ardojnë se divertve ju kanë vërë farët, apo njëri i ka vërë njëri i ka unë. Ma vëjtë i qëtë diskutohet. Diskutohet se e këshiniver divertve, e këshiniver së përën të bëzorë. Se aje dhjën me i ka tingu i te mëdaj. Ajo është e dhe e shumë doge të presjë albu, e a gjithë sërë të i huber parë dhe mi këshiniver. Së përën i hupa, mi këshiniver. Unë kam argumente, djalla, se i kam prijetu djona, se at jam e një që omë t'ikun, janë atë qëmeri, ajë qëmeri ka pasë babaj ja ati me veti, tëre babaj plakë ja i ati, vlave ati, ja ja a nëndri ati, a njësë a i me mirë, ditin haqë a njësë, qetri me ta mirë, qetri në hasë, të atër sa katronëzës, butë të taj qërë shumë, edhe në shtërë që kuka ku kalabëllën, ajë prej njësëve vetë, edhe pak e njësëve të, të këlloni, nuk e minë prej nj në medinja rrëta i qargë gjamiës ka ziren për gjonat e humura edhe atje me shku ka me kosha pare me kosha me kosha pare të letës njerëzit i qojnë edhe i qojnë me fkodat arabishtë të një darëzën me fkodat zirja e, gjonat e humura ati kejnë me kosha me kërë me kulit traktori ki e qonët atë grave Kënë njënës Popë V expandë brë E malë omët sh bungë. Qеньhe Bisë? Ө人ës Popë Vivan? Kësësën buvanorë? Pa mëkembë? Qo tëni antëpomë analë zルopër? Komëto itë mes këshqits khoaj se si Eckemini ka zhemë. Qëtë ertë Bosx unless ertë Bosx? Për socket së dos Që ertëyes së Анës se kytëshqits òre Parks i ka hëmë e filan vë nesë në shumë me bëndëshka në hasë, a sënë të në kime imë me bëndëshka, amë a të më këllisë të cëllësa që a i që bëgjënë që e së në përësërna që vëndëshë e këshë të sënebet të cëllësa, për këllësa, për këllësa për këllësa, për këllësa për këllësa, për këllësa unë atë e të më përësi që kam nga obasë me defincion po rspugetë na sa i nje se të rjo u akan a, a din mund të çfarë bën aty aka i zonimi me nivet dika nimi me nivet dika nimi vay lekini nduhet jo si yes, essentio qe fa çfarë ka nimi plot diskut me kos par ekalimi me kos fa po numrin e unitajon i deri praktikisë çdo lutëm emën e objenin na stërvdë ditave kur u krijoi këtë procesi edhe u krijua hazi nga dorzona tabela vetëm në work se tanket i ngurat se ka një fokus dëritash ju më dëritoni se dëritat ska ardhi pasos fazhimu na 47 ka se stëditë për të atimin si duan po atë stënka se stëditë UNi ju e merrni çka më siguri juve apo po shojupto tani zgjatllënd e kujdesin e ka google qe sot ja hi blej diye ca per shembull e paguim nje jo nallot real nallot real jes la te apinte konta bo disa adobe vetem kur me pashes si se numri një i madh numri i madh me siguri undje ama jo sinat qendera sektor nuk udhija jam sinat jo jo mi sinat me kusht se ni dire ndjajme shtu me pa se shtar dire pa por jona dre humbra ska shton la dire ket mendlo Ajo është në qabe, ajo është në qabe mre enda përshemi. Vecë, kur që është duhet që të senë përvese, me dalë jashtë amunit edhe me ufi, prapë mërë qabës është zinja. E qareve të më bunë. Më në nëzë të të orë një humbin, edhe mi vëllë, edhe shkojnë të le. Më të vëtëm më nëse zdo gjohë gjinën, po shumitë e qareve gjinën. Shumitë e qareve gjinën. A shë e revolume sh Me siguri, duke marë pasisht në mundë e malla, të kamë brëgatitja dhe kamë regullu është do sistem... Nuk ka gjërë, on me mëndonë që nuk ka gjërë bëllu me... Me një koncept po abitën këto njerëzit me në qitetë. Me një koncept... Ja, përshë e mërë me 4 mërë verë tonë të në rrugë, a paralizu një shtetës. Me a paralizu. Me, me një demonstrat një djë qëtë djë djë djë djë djë djë djë djë djë djë dj Nëse do të sofhin hashën e vit, nëse do të vitë në mundësi të ndonë ne xhidrat digë deruat nëse di të sofhin ajën këto ngjyrat bashkë derin pikën e fundit, edhe të mikë pritje, derin pikën e fundit, zdo gjo organizuar në nivellin më të mirë dhe më të bukur, më ndojë nëse mi dohë dhe në qytetit, prej qytetetve këtu të na, dhe dhe një mëja të rrësë ishë në mëjë për pasën, mësë si të fri <demans> e të një haqë. Kësër, a gjeme sigurit që në në në në një sistemi për pasën? Unë kam thonë, edhe për thamë prapë parëzirë, e la e shkërtinë e pa mërtullëmë atër më arketë, me karamikë si përënjë të toërë. Dhe e nga një ka në shkëpune. Shpreksojë në shkërënë në shkërënë në shkërënë në shkërënë të dhe mëndë. Kurë të ne gëatë gjithë të gjithë të rëmërësë punësë allëgjëtë, nëse... E një përronin një për usë shkurt me një lajim Edhe njerë për informohme një usës e një shkone të afir Pra më të ngëronë dhe të lemërën, të inkuadronë dhe të parashim pyqe Jo etën ma agjin, për pyqe nga më të ndryshme Cilët mësë atje për me i dresun Për të që kemi ju e për mësë atje Për të shkore për jitë të presin Pra shkome një dajim Që zoatë i këmdojma dhe për tine lute mi J E zunuh zore metan fajanot vesit e zunuh zore metan fajanot vesit e kesifri gohemi sadot ses sadot orator mi tan fash sadot ses de gji figo hemi nandrojet ne zemr faser pa mosna ju ne gozde shiru mujahidi toshari teslid allah menrojet ne zemr faser pa mosna ju ne Ya gina usti Allahu al-faris fi yawami farina ghaytan asfi fi digaami ya gina usti Allahu al-faris fi yawami farina ghaytan asfi fi digaami zaina buta yuqaywa dhika si digaami nën fshaj edhe totë sesë s'ka ndonjë ndore më tani fshaj edhe totë sesë se gjithçikri gohemi nëse ndonjë ndore më tani fshaj edhe totë sesë nëse ndonjë ndore më tani fshaj edhe totë sesë se gjithçikri gohemi sunt sunt që çajuri an mos nëmën vrcë slozi do tëm dajë miqë e ka dushman shumë zon to ke dashur dhe jam në musliman je so di do cemron vazhdan ike shton dushman na allah hu tallah yulashmeti koti koi na allah hu tallah yulashmeti koti koi nisa nikad dushmanin reeda sar ya allah wa akbar nisa nikad dushmanin reeda sar ya allah wa akbar nisa nikad dushmanin reeda sar ya allah إن الناظر في آلاء كون لابد أن يدرك أن له فالق أبدع أنطق الإنسان وأسمعه زين السماء وجمل الفضاء وأنزل الأنطار وفجر الأنهار فسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله ذاك العظيم في عولا من آجع الكون السوا سبحان الله و بحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في عولا من آجع الكون السوا سبحان الله و بحمد الله ولا إله إلا الله من أنزل الأمطار بجر الأنهار وأنبت الأزهار تغريق الجبان من أنزل الأمطار ذكrogف الجبال ذاك العاد في عولى من أبدع الكوناتي سبحان الله وبعمد الله ولا إله إلا الله ذاك العاد في عولى من أبدع الكوناتي سبحان الله وبعمد الله ولا إله إلا الله من علم العسور يا طيره ومن جل الغاديره ودفق الشلال من علم الوصف والجو اي يا طيره ومن جل الغاديره ودفق الشلال لك العلي في علمنا نذلكم نفسي وسبحان الله وبحمد الله ولا اله الا الله ذاك العاب في عنا من هلت عن كونه سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء لرتمم الضدان من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء لرتمم الضدان Dake la azim fi'u në man abdja al qonati wa subhanallah wa bihamdillam wa la ilaha illallah Dake la azim fi'u në man abdja al qonati wa subhanallah wa bihamdillam wa la ilaha illallah Ya prate nërraja djus, prapoikre m'hissedit tume o jacob asli përnë, esi dukët moment ari shtimë nye telefonat alë poqënë partit Pozo, po zorë ne dinimë soni problemet aktuale të gjerë të sipas kohës sa firë jep pasi. E përshëndesim safirën në të ri Hoxha të prezantojmë Afikën. Faleminderit. Kur i thinim në era e albaneve dhe dëshirën e punë tonë në të armën. Diferendon na emër të era e albaneve për laxis dhe Keni një pyetje, a është vërtet harritë vetëm së marrë pranë të shon hat? A është vetë thas adet kush? A le të më dimë. Kokanga sera iskupi. Dhe që njëm dhe juaj, se hodë Gjakub e Sende Asipi, është duke i përgabit të provimet për Magistar, dhe në fërështë të vërtet, i dëshirojnë sukseset të më dhe dhe jetë të gjatë. Ju falëndërën. Dhe ju përgjëgjët për për për që njështë në nëbërshëtuat. Esselamu aliko. Arimësselamu. Tëfti... pastë radhice së rambit të vapsisë zonën mosdënive, politimin e haxhit, thotë atë që kemi ndëgjuar në, në etrag, se vetëm mbarsia islame është kompetent për organizimin e haxhit, edhe kjo është gjëra e rëndësishme që mbarsia islame është kompetent për organizimin. Është po, këto nuk së pengon diska të shavra të përuroras, ja, të përurojales vetëm mbarsia islame ja kanë një nda të vogël. Amë as një jo ditë, se orën faktorën onën fetare në haqin të organizojnë vetëm ulematë edhe një gjithë duhet pranu deshtën për deshtën se pa organizimin e onës fetare të haqin haqin haqin ashtë i pakit këshëm uh, onën fetare onën e seriatit të haqin unë të kengë dhe dhe ulematë e tani ato ulematë të baxinës islamet A janë jo të bërshqinës islamet, kejtë vëdolla, janë të bërshqinës islamet. Djetë një le motë janë të bërshqinës islamet. Se ato i takojnë bërshqinës islamet. Po kushe din bërshqinës islamet gjërë, këto asë kushe din bërshqinës islamet në gushtë, njerëzë që janë në bërshqinë dhe bërshqinë, më dhaja atim vetja të herë. Po që shqemi të informuar prej njerëzëve se si vitë, dhosh mështiziojnë me aeroplan, organizojnë e organizatë atjera me aeroplan, haqënë, sigur, që shkemi një gjithë se organizë kompania Fismak. Kompanija Fismak organizojnë haqë me aeroplan, dikon me divi e diqen e petërët mark, unë si hoqë, e, bëgosti vartë, Kështë. unë si hoqë, kur zonë së tëmë që të sëmë, të të tëmë ative, edhe atyre. Të gjithë dhe Allahu jë bëflet, edhe a shmehërënë të ti për fundimkarë që efe haqjin të ebër kabulë haqjin të ba të kabulë i të Allah së pojërënë rëhat e mirë kusëstojënë edhe me i të Allah së pojëmë të të të herë e me të pojëmë të iëtë i të të herë i të Allah kë i me nëjë banë mirë e marë për fërënë e më dhëtë për magistraturën i provimët po, unë e dhëtët të shokë unë e dhëtët të trajë t Provimët i kemi ngujën e 7, edhe masë provimimëve jam një 4 punimë. Nëse ne kaljoj me adhate, jem një 4 provimë, 4 punimës shtë nëtëore që dukë mi punu atërë, pasë të edhe nëse ne kaljoj me adhati, na iqët e drejta për përpunimin e temës për shkrimi të livrit, isë të dhe para shqipët, edhe i dukë me dalë nëmbrojë para komisioni, dëshjira ashe më dhe shumë, dëshjira flepër, para të sa dukë poshëm që të sesë, Allah u zhjë dato libertativa sempre capito inshallah taala allah siddiq era che acordo se se prumo preges o duas pag boa por shacze vida de galut po uno de kan pag de acordo de por le vogia bispo mir da inshallah eu quero esperar se eu gado ele meu inshallah inshallah nessa semana estou a equipar o track te arrita aí porque assim que a gente me ajuda tu me ajudar sempre que treinissa nunca acho que eu reconheço na treinissa com a de staku nësi kështu individualisht e përse nuk, nuk kanë dodhë që të shkojnë në munishtë të organizuar, që amendoj një primija duj që të bëjnë një punë të atjilë. Po, unë insistoja në gjithë mundë që e halin të organizojnë triteve, sot e me në këtë ditë kanë vele e dëshirëtë, unë po pa nuk për realizohet që një herë, unë njetën time kam pasë dëshirë që një atë të kësha o dhejshë një hashtë rive. Po, Allah, këmë me sigur dhëtë më p Njezo prap i pranolli ucet, edhe nëse apo i pranon, po kurdëvonë që në mil lutje tash ne dobi na diçi ka lut. E Allahu di në mënyrë kurdë pranolon kët. Çi hera ta ulhëci rasonin se de pasion vetë gjithë gjithë, sa çdohet këtë bolësti shumë atë vetë simbe çenun vendesi shumë më dhe. Sime manes në pensabë nervës. Ai nuk mundës, për të zgjuplet, dhe sikaj nuk i drejtë. Mosha vjen si është ka problem. Të nikë në felish inshallah, izra Allahu realizo do të jetë bukuria e amores në ndotë do të shoqërohet edhe me ngjatje me agresion do të bëhet një seri shërbetëshëratë kush e përcaktë a po? Po. Alahualekum. Aleikum selam. Kë falëtimi smiling natshë të saktë. Faleminderit. Po gjithashtu vetëm ta përshëndes fotografi ku artikulis. Të lovëza i u pëshëndetë juve. Kalon ndjerë. Të vërtetë po, ta vësh gjithashta ta përshëndes. Faleminderit. Senqeni që përshëndetë radhën e selam aleikum. E se tam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh që është të besojës të përfizimë dhe ga që jashkoj një gjithë të emisjonit për haginë nësë të kati kushtështojë mund të shtojë kushtë tani pak po darën nga që temë që kapu që emisjonit bat më pak ma traktiva dhe për njëtë tjerë që mendojnë se Ska ka vëndër të temë tjera, ka me si bërri këtu në emisjonë në tonë për në të statikët e, të e të vra ka brej feste të të të lansit një feste cila mjastë qto me të madhe u festu nga gratë tonë, kurësa nga gratë tonë, kam fjallë nga gratë, nuk së të të të të mëzimanë, dhe, edhe, se për këtëjme, ashtë, ashtë të të të të teme, është të folër shumë, nga njërë së të të të të ndërshë, por, e nga ju me me të madhe është folër, edhe, në në në videratën, në qëmbajtët e të që këtë ata. Që që u festu, asë shërë me dëmë? Të si, si që, De de de -t -t de de de tanto, se i përket ideologijës reë, basëpërërët e popullatës të tërë, është një zjaliës i është të së përbanë pasorë. Këtë të së përbanë pasorë. Po, për përbanë pasorë e ka përshën e rrëtë, se këtë dë fundë të silët i bëjmë në, sidë mos të gërë fundët me dëvërdetës ka në filë i këptimin me në vërte s'kanë fje kuptimi, edhe nuk kanë fje moje që nuk... moje kam për tërën një moje kodrën, po si moja uflës, e moja mjëllët, e moja bukës, e s'kanë moje fafakës, e s'kanë moje mrejnë. <të> Këta për thamë, s'përban për thonë, dhjë që mësër shtalë më me asini e rinjë, s'ka dëshirë kërkurës për tërë keqë me fullë që të njërës përstojë. Ja, për shemë, unë tash dhe të sitohet, me qështë e jenë pri ative njështë që e, për të, të tham tash dhe vëtetën dhe të mjë edhluen për shemë për njërzit, e, për e tham, unë s'jam kështu. Unë edhe në momentin kër njërzit më shumë t'i e kanë borë më i edhlu me atë fjallë që për e tham, edhe atëher e tham. Pra, për, për, për e tham kështu, edhe me pëllot për gjithë si për e tham, fest Erajt nuk e kuptesit. Ajë biznes, ajë biznes i çak. Oseht ajë biznes i çak. Sëdmë pse fëto të takmos. I kanë thonë therrë do komtarë. Kjo lidhje nuk ka së vërtetë. Fë të dëgjon se nuk ka fë të komtarë. Nuk ka së vërtetë. E kanë ndër komtarizuar ato njerëz që kanë pasur se nuk futën këta. Ja po shem. Niçë qëta 200 milionë din po takmosin kujt. Farë habesë në kin, në miliardی ishtë në ndemrtë të atmosfërës fabrskën në Japoni në u Bedzësun은 takë marë në Іndion забwa 10 milion bërgën u Bedzësun takë marë në Pakistan, anything akë Fahrenheit 10 milion në u Bedzësun takë marë në подобri në miliardies në u Bedzësun takë marë përkër, në kemë 3 bërgëve përkërnë dhe family е kaðe zhe gëme dhe tre ki ka këto i anë ke 10 taste ka i du rupa 3 milion bërgër më bot apërës i o po tash monumentalist, to bashkohordet edhe to i thoin dot kombëtare, forma si ta përshtoi nico. Se gazetori anglieas, germania, amerikan dot kombëtare bonat mënia. Për shembull, si thua, amerikan jo anglisar, jo ndo kombëtar. Po spermatoi kanë doktor. Po kush ka thonë xhiu arabë, dhe sepse ata kanë pas mijëra vjet të kombëtar. Kush ka thonë xhiu turk në grund kombëtar, për shembull. Po çatoch që ajo të vetë ai kanë i kan kultivojnë i kan stimulojnë popullonë vendet në mjedise shumë shumë në mjedise shumë veçantë, do të thonë ndërkohë ndër kontorë dhe aty edhe jo apo ende ndër kontorë. A do të jua ndihmë ndër kontor? Asë vërtet kanë ndër kontor. Se shitorët kryejtojnë, asytojnë ndër kombë. Shitorët jetojnë mesin e kombëve. Çi jetojnë mesin e kombëve, juaj janë ndër kontor. Por varrit të sa kultivon, varrit të sa stimulohet nata. Në arës ka tësojnë haski për ti e. Në arës ka ti dërnë me rritë rrit vetër. Ja sajë marët. Më sëplit kjetë me rritë. Dushme u rritë vetë. Pra kur jam këto, përsa më këto të përpunë të tëtë të mors. të morsinë. Tëtë morsinë nuk ka fez dhe kontanë. Këte festohet dhe? Festohet prej në ditës në gratin kanë marë drejta me votu. Për e sa tëtë, ja përshem. Për këta festohet tëtë morsinë. Grave ju ka d në se jemi të fojnë me njës të të të të të me të parën qëllë me të gojës i të i kumëtuin fjartë. Edhe zati na vetëm para të njësë fojnë. Ka me të kandëshirë me të parën fjartë me të kumëtu, e shka me thëu, të tive njësë vëllësojë. Që nimi e 400 e 790 hizrati ka qenë. Edhe 390 vëtë për para. Këto bojë nimi e 430 vite me rallë, gruja ju një ka të i të të vëtëve. Që ka më do Po, ka ndërita për të kristëruar të futur. Kanë drejta, se ato dvartet, drejta po në të vërtetë kanë ditë kanë drejtat e votave. Por ne aty athajmor do festojm dikën e mories drejtë të për votave të cilën e kanë 15757 etikë e haru vadit fam dor e cila ja dha gruaz drejtat e votave që në 1417 13 për agjentin 1430 vite më radhë Ska u bëmë, s'ka është kjo, përveq se harëta e, e të ondës e rikujtimi të hujtë. Kërë fërë fërë të të të senë, pra në, nuk kemi diku i nëti. Në nuk folim me eufori, në nuk folim me emosione, në nuk e në nësënojmë njërët, për në atojmë se kjo për neve është gjojnë për lini. Përshemlë, unë kam bajtë një katë të robëve, i kam përshemlë njëmi e të të të të të të të Kan vajnik katë robove apo një parkë të cilë, një i parkut. Të cilët ti i ke bëjt para mjesit 20-të. Edhe ti i ke bëjt para mjesit 23-të, këto këto këto pult, këndoj dashur i gazolin botës e pusë dùa ndërkombëtare, edhe unë duhet të u bëj para titit kur i jemi leti. Pa të pusë dùa unë para 1000 dashëmit i kan vajnik. Ese rastë mua a, a, a, a e anëtar ta pusë dùa. Të lëhen të ta punojnë si më të quamorë dashnjërsia që rin mes gjithë ditën. Për muhtët, pra, që ka që e athjesht? Unë tash do të më interesoje se ti bajte një këpucë, një parë këpucë të manifestojë, ton, dhe dhe në tonë, da unë ato këpucë që si kam bajte që një mje e ka të shenë, ka të shenë, ka të shenë të redhëve, ka që e athjesht, ka që e logika e toë. Fa në mojë me dhe dhe kokën për këtë punë. Po edhe një ashtë evidente, se po ta ka për shkerë, e dhe dhe të të mër dat më nduat pasis 60% e popullit tonë, dru pe grupe grupë, me lule dor, e kimse tatmosh se vetë jo në vet. Që exponim fare. E kurrë nuk tonë me një siç përqen njerëzve, po për pra pehajni, si përqen e rëzonë do ne po na po e therrë. Dhe si vulçen e vajje po na pevon, disa veçurçen e fjalës drejt po na pevon, disa veçurçen mos me pas harja për shemb, po atë trapka, çfarë bësh ti? Disa veçurçen me pas dhe sinçer po kanë, janë sinçer. Po e san të të festimi, i të të mërë, i të grave, është pismisë. Se të dita gjemë, i ka për salët e dhe i morën në qëra. Mërë shumë partë biljeta se shka e morën në salën në qëra, e pagodën qëra, mërë shumë pare për i grave që kështu dhe relative hargjime me eftinë <të të> <të shum. të> <të> <të> lë në dhe fërë, të qëpja me e kërna së të gjemë. Për e për e të gjemë që të që të që të që të që të që të që të e një fytje për një fytjeve trashe si grave, është, e se ne të tjubohet grave e kujë, të kujë, festë e festojgjit djithën e të tëtmorsjit kuj, e kujë kur që jalo pa dhonat drejt ne i patollon në Chicago ne i patollon në Stockholm shkonin në Chicago dhe stokhon në Lipnice-Vapët Këta duhet ta kene mëndë edhe ta kujtojnë edhe kër të bidh me flejt se kjo datë edhe kjo dit për kjo të kujtje të kjo së të kanë me mund me i djejt p Rasulullah së të sramë ka thonë, ka marë tita, që ju dhe të shkoni popër me qërë marë, shhazhënë, shhazhënë bishëtë. Dhe të shkoni marë, edhe punë dhe ju, dhe të tjenë pëllëqime me ato, sikur shka pëllëqirë, sikur shka pëllëqirë, në lanët kërë futën një një një më rritin e qërë. Këtu, së këtë i me mundu, me bërë shka përbojë qërë. Në lanët e drunit, jo ka ka ka, ka toka poka edhe rafa kullot koma e me ifut një në rritin si e çetës atë për të qenë shumë më atë vendi punon koma thon saq kanu politikon te iugë me popull çesë më timë duk ti më nga ti ti e mitoni atë sigurisht me të nxjerr ti pasën për të mbajtur ja duhet që mi the use dhe kë konceptjes të bëti në kushtin e jashtëm të telefon bashkëqëndësita nuk desh nuk i se ushtë ndëpëtit atë kush a bësi no, a ne no, ordonë alo no? Djus, apo... Nuk eš kemi të juz, apë nuk eš të në regu, në një në telefonit. Ajo, jë aš të putër mëgës, jë një dhe juz e dhe të të oj që prapë, të një që të një telefonatë, në pasi që një dhe një që një që të oj që ndjë dhe jatë. Kurë në gështë një prashë që në apë presëm të juz, një të juz e dhe juz në bashënë. E apë presëm të të shastë dërës atë një që të një prashë një prash a vendi padrinën e dijes nëse Ja këtu në televizor po shpërfaqet. Alo? A jeta po rzonon? A lë ndalon telefon? Unë nuk e dëgjoj. Selam aleikum. Aleikum selam. Ai mirë? Janë këtu mirë. Më duhet të ju di. Kishte më bënë të pish. Gjall, gjallë. Nuk e di. Te mos të radhët. Pas ka probleme shumë, nuk më sinjal. Unë nuk e di. Po ç'i prindë kësha bëvetë është ka? Në përkuno që tona shpesh bërë më abete, thë që neve për parën hmm? e duhet qëtëti, i thani feja. E shëpiti që të shka pëndodhin, kemë një bërë piti kon... so abe... e abe, vazë, hmm? njëri, kërë në shëtërë. A duhet pak... A duhet njësë e më gjërëve? E... e njësë e komunitim shatin i vazë, oshtë një njerë, ka dhëshka në organizme e ti bërë energi, Dar arkëti u dishkam me me lisë mëneni çetë më dorë. Ne po përqendrohemi në çëngë rëzkë. Azion me kuas nivë dishatim. Vodi tortë edhe më shumë të që an qodësh ka në njerëzi apo dishones tjetër. Amë dishka zakosh në natyrë që e kanë tharë çetë. Dishka më qëror apo se vetë çështë nëse tonë gjë sot ja marrëshë që ader. Sofi në më apo vodi dishka serioze dishkadi. Qëve ashtë e një me atë këtu? Kërështë ishte e kemi të qartë për eqenë, dhe in shala oqëtë dhe të të mëndërështë. A, ju të qëndërështë, shëra marëkës. Pyqëja e për eqenë të bëjmë dhe situatën so. në Shqipërije dhe pyqëja e vëzhëllu të ishte se ja të e këmëdërën e për konohë që dhe mëndërën të shëtë në të shëtë në të shëtë në të shëtë në të shëtë në t A komisioni shënon jutabanin e misterit pak më konciliu ndërveprimi të trahmë të çajit dhe nervës. As Sofia li e vlodë sot, ahet nduhet takë është përpara ardhësimin takë është përpara as fjalisë modë. Në këtë fjalë duhet morën pjesë këto vlerë eksportacion. Ëh, duan pas politikat bilhend. Jo nje samnerë në no politikë, po politikat. Se Ska nuk si me idalu politikanët e njëzë që mirë në politikë. Ka asëm të alinima, si qila o zdoqë. Njëzë që mirë në politikë e në popële i orë, momentalishtë. Mëzdoarë kërëndim politikë në të gjesë. Paranoqës e dhe mëzdoarë kërëndë të gjesë. Me studentët e janë studentët, me politikanën e janë politikanë, mëzdoarë kërëndim e sportistët e janë sportista, me bujqët e janë bujqët e që bujqë, këtë punë të dhe. Në e dhe mëz një politikë në luftë, tela shtator në luftë, vërtet pyetje, më dëshmemor vetëm prerogativë që di pavë në policisë së shtetit. Unë thonë tani shumë votë për diktoninë e imja. Me politikën e imja, tani politika e sjënë, ajo është mira për asaj sjënë, patë, por kur të futesh në vizëdurat e largët, të thënë, nuk e njeh atë që vjen me zhumbullore. Natëllog për për të cilë nuk keni interesos un klas për politik do të thotë klas për mjekim për shemb, çka kam lidhje me mjekim. Çka kam lidhje në për shemb automatik. Po, megjithëse ta barabar ato onunë ka të qaurë atë lajneri me liput, atë e thojmë. Ju dëgjoj se po e thoshat. A onunë ka të qaurë atë lajneri me liput atë e thojmë. Fare nuk ka së vërtet se një popull për ta mbajtë fermierit në bitin e parë do të më pas shikoj. Fare nuk ka shmend në verda është se një popull për të afërmur shtë jetin duke në pas të sivit duke në pas fërë për ashtë teori edhe prakt, praktika asë një milimetr nuk e ljurën këta unë kam shërboj të trash për këtë pun edhe do t'i deli për një herë disa për, për mës -mës -mës misede, më kutu më shpejtë për mësë mësë gjatë shumë bisede më një dhe një zve koka për se për para se të zblit në tokë i kërëbismi Arabët e kishin shtetin e vetë, edhe ishin popullin e kishin, shtetin e kishin, element në shtetit jenë të me pas popullin, me pas tokën, tënde mërënda kufive të sakturën, edhe me uveqa popullin e vetë. Kërështet. Arabët ishin 9 milion, ishin 9 milion si popullin, i pririn të pririnja fisnike, e fiseme, pririnja ishtem e fisë, i fisë të për të për të shënë, A populli ishte to ka ishte. Ku ishte shtetit? Ishte rrugatës. Me të vartër ka kësë rrugatës. Eri sërë, eri kërbis. U da pas të njërë ispër këpfejë. Edhe u sëllën rrësë maramë në musta faësë, në në në shqillës e ti të gjitha, i fëten vema, fjarë të zbrinër atë allaudh i marën për meqë, fjarë të zbrinër atë allaudh e legjera në i përgëmërin për të të të një ku edhe u kapën për të në fushën në stadiumin e veprimit bërë të fjënë. Ta që të thëmë, pra, Mohamed e Sotisam, se këmë i thëmë gjëmi, e ka njësë, vetë, drulli ardizja, të një alië, robi zedit, edhe burit e bubëkri. Katër vetë e dajë. Në fitin 12 të khilafetit, o veritit dhe dhe lau të aranëmu. Tërsa për në ketë. 23, Mohamed Musafaj, është 10, 15, 15, 15, 17, 17, 17, 17, 17 Mas e krobismit, shteti musliman ka qenë dimlët milion njënja këtëror. Dimlët milion njënja këtëror. Kse ki shtetë nuk ashtë formu para e krobismit? Kse ka mund nuktu? Kus ka mund nuktu? Njërzit kanë qenë, gjumë kanë qenë, poetët kanë qenë. Jo kanë qenë, për poetët e arabve të cilë ishin një sheku i denjërosës, nuk janë përslitë më afarë. Nuk janë përslitë metodologia e gjuhës terminologia e gjuhës fjallë e fulën, fjallë e rabitur poesia dhe prosa kanë qenë konga, musika, trimia shqiptini, sexy kanë qenë në nivellë që nuk jenë për sritmo teris teris tët arabët e skodun kanë problem në kuptimin në një poesia të arabit para kuranur me nëzër kuptimët ai që futi ai me një varkë Në shemë në për e të eki. Njoni e boni një këtite një, një vjeshtë të 28 vargjeve, 28 popo histori dhe ati me fundi, ati i përdori shlojnë që ka s'kam pika, ka rëmëj. 28 vargje që i re e boni 28 popo i fundi histori me vetëm me hafër që ka kam pika. Këtër s'ka mundu më bërë, kush i më për e athër asë njërë. Ku, ku, ku ishte shteti? Shteti s'ka bërë? Shteti, po sa sajtë që të janë, populli ës Përpër e asë gjënë sa në qëtër përvesh se do nda e pak. Gjua shëshë, mjetë komunikimi, mjetë komunikimi të të të ndurë me këllitimu sështë i bogës vetëve me ndashtate, me ndashtate me këllitimu me rujtën e me zëgjëru, me mbërë, prej fjallë me të huja, sa ka mundësi, kjo atura, e të qura, a, a, a nërja e cila i qitet, për me ndashtat atë dhej, atë më madhej, për me ndasht, për me rujt, për me mbroj, për me v Për te, për me nukëtu, për te, për me miru ta ate që Allah për qilë, e qime, nëzbritin do të me mirë, është feja. Nërmën se feja. Këto, këtë këshembe dhe kuna për botën në Arabe, ishë 11 milion, parë shtetë. Kërë të bojë islam, më bërë shtetë 11 milion mila, mrejti. Shtetin të. Ateja është popullit, që atëja është qëtërënët. Ateja është popullit, atëja është gjumë, aty është pentagoni, aty është shkolla, aty është universiteti, aty është qytetari, aty është shërbimi, aty është pritja e të gjithë njerëzit. Çfarë ndodh? Çfarë ndodh tash? Nëse e themi se, ja, duhet të marrim ushtetëre, pastaj fair, ja shtetëri kemi të formuar. Këto janë orkestrimi. Faira tash ti çfarë ndodh? Ndodh, shka ndodh. Ndodh, na kau fshane vojë mjeshtër, duhet të bëjë koncert. Po të koncert, po na vënë nervë të flegumë. Për në për në për në shkegume. Me hinë ka zërë më më mërë armët, arbetekuj. Kus arbetekuj? Me dalën rrugë me vraf mikat e me qare një borën të lytë, kus e bërën këta? Me gjek biblioteket e shtetit, me gjek arhimin shtetënoj. Qëta dhe me të thë me gjek biblioteket? Biblioteket e shtetit, qëta dhe me të thë me gjek? Me gjek biblioteket e ka kuptimit,